Головний мозок Найбільша цінність людського організму – головний мозок. Недарма він так надійно запакований у міцну черепну коробку. Це вмістилище розуму, пам'яті, різних навичок і знань. Усього того, що робить людину людиною. Важить наш мозок у середньому 1 кг 400 г і будова його дуже складна. Він складається з декількох відділів – які відповідають за різні сторони нашої життєдіяльності. Найбільший і найважливіший відділ – великі півкулі. Але й без інших відділів ми обійтися не можемо. В основі головного мозку, ніби продовжуючи спинний мозок, розміщується довгастий мозок. Його товсті стінки складаються головним чином з нервових закінчень, що ведуть до великих півкуль та інших відділів головного мозку. Тут же містяться і нервові центри, які керують життєво важливими функціями організму – диханням, частотою скорочень серця, звуженням і розширенням кровоносних судин, ковтанням. Без дихання і роботи серця ми можемо прожити не більше п'яти хвилин. Хоча довгастий мозок дуже важливий для людини, він невеликий. Його довжина – всього 2 сантиметри. За великими півкулями розташований відділ головного мозку, який називається мозочок. Він забезпечує рівновагу, орієнтацію у просторі, точні й погоджені рухи. За своєю будовою мозочок дуже подібний на великій півкулі головного мозку. Він теж складається з двох половинок. У нього теж є кора, на поверхні якої багато близьких звивин. При ушкодженні мозочка його функції почасти беруть на себе інші види мозку. Але такі люди вже не здатні виконувати точні рухи, наприклад, встромляти нитку в голку. Середній мозок відповідає за тонус скелетних м'язів. Він посилає до м'язів нервові імпульси, завдяки яким вони завжди знаходяться у слабкій напрузі – тонусі. Тонус зникає тільки в результаті серйозної травми головного мозку. Найважливіші відділи проміжного мозку – таламус і гіпоталамус. Проміжний мозок отримує інформацію від усіх рецепторів організму, регулює температуру нашого тіла, погоджує роботу внутрішніх органів. Гіпоталамус керує залозами внутрішньої секреції, які виділяють гормони. У головному мозку людини міститься близько 14 мільярдів нейронів. Мозок дитини розвивається швидко і до 14 років уже досягає своєї максимальної ваги. Після 60 років маса мозку в більшості людей зменшується.